kolmen jakson varin. Tänään on 85 syyskuuta ja mä oon teidän isäntä Tursake. Tässä jaksossa kanssa puhujana löytyy Tounis. Moi. Ja Gorem. Hyvää iltaa. Mitäs pojille? No, eipä tässä mitään, että yliopisto-opiskelut Joensuussa on alkanut ja paljon hyviä piirrettä tullut katsottua ja jäänyt katto, mutta siinä, siinä uskossa eletään, että mä saan joskus, joskus saan on seasonin se tulee olemaan kaunis päivä. Se et oo edes aloittaa, vai? Joo, mä sitä kaksi jaksoa oikeesti kattonut, mutta en mä sitä vaan ylös. Uhuh. No, miten se valta sulla sitten? Kiitos, kuuluu ihan hyvää. Tässä on niinku highcase-meiningissä saatu kesäkausi vihdoin pakettiin. Jo. Tai koht, koht pakettiin. Voisin olla nytkin katsomassa terroristeja, mutta olen mieluummin puhumassa mukavien poikien kanssa. Joo, munkin pitäisi kyllä katsoa terroristeja. Mä oon kaksi jaksoa nyt jälleen se siitä. No ei päästä enempää tuukkaan, niin nythän sen saa kivasti napattua kiinni. Ihan tottahan se on. Joo. Mitä, mitä meidän Tursalle kuuluu? Eivä mitään kummimpaa, mullakin jatkuu koulut nyt ja vieläkin koulu on ihan kamala ja ihan hirveet ei. Onks pakko? Tosi söpö. Kumpi meistä nyt muuten, mä vai Gorim, on vakio jäsen tällä kertaa? Mä en muuten tiedä, te olette nyt molemmat vakio jäseniä. Niin... Taistellaanko me siitä jotenkin? Va, joo, joo. Se, se, Seuraavan kerran kun näette jossain, niin... Kuun ja Kyllä. Sitten Gunpla taistelut pyörimään. Lupaa vetää, sen vedän kovaa sua turpaa, että mä it, ite itkemään. <laughs> Sehän passaa. Joo. No, aletanko puhumaan samantien kiinalaisista piirtyistä? Sekin passa. Sekin Mehän näistä puhuttiin tosiaan viime kaudella joistakin sarjoista, että me ei kaikkia kerrota uudestaan, vaan semmoset, mitkä on nyt kerännyt loppua ja on semmoisia, mistä on jotain oikeasti sanottavaa, että esim. Barakamoni on vieläkin kesken ja on osaakin kuin loppu, mutta eipä se nyt kovin paljon eronnut siitä, mistä me puhuttiin viime jaksostakin, niin mennään suoraan tähän Aldino zeroon Tääkin jatkoi aikalailla samalla linjalla sen koko kauen, mitä me puhuttiin silloin viime jaksossakin, mutta tämä viimeinen jakso sitten pisti vähän pakkaa sekaisin ja jänniä juttuja tapahtui. Mä voin pohjustaa semmoisella hauskalla anekdootilla, että itse se, mitä me viimeksi mehusteltiin, että hienot Urobutsi-sarjat, niin eihän Urobutsi loppujen lopuksi käsikirjoittanut sitä itse, kun jakso on kolme asti, ja siitä lähtien sitten Bokuno Pikon käsikirjoittaja jatko siitä takajama itse kirjoitti kaikki loput, ja muistaakseni Urobutsi teki sitten vielä jonkun statementi erikseen, että viimeisenkään jakson tapahtumat eivät ole hänen Edgyllää, vaan ihan ne on muut keksineet, että vissiin se sufferointi vaan tarttuu, ja siitä on tullut enemmän semmoinen, laji, jolla yritetään vedota katsojiin, kun niinkään Urobutsin oma kikka enää tässä vaiheessa. No joo, se on kyllä ihan totta, se tuli huomattua muissa muissakin kauin kuten muu on. toki jo mutta ei siitä vielä, mutta sinänsä ihan huvittavaa, että mun mielestä sarja parani aika paljon kolmosjakson jälkeen, että se siitä just lähti hiljalleen käynnistymään. Että... Niin, no siis eihän Urobutsi ole koskaan ollut mikään hahmojen käsikirjoittaja sillä tavalla, että sen takia ne jäi niitä ei saanut pohjustettua sillä jännittäviksi, niin ei niistä mun mielestä jänniistä tullut missään vaiheessa, mutta toisaalta ei se kyllä koko sarjan käsikirjoittajakaan mikään timanttisin kynä että se on kyllä aika Joo, ei se... suoraan sanottuna vähän paska sekin. Toisa toisaalta sitten taas ne, ne hahmot, mitä paljon pohjustettiin, vaikka, vaikkapa se maritoni, niin ne sitten jossain vaiheessa vaan unohdettiin ja mietittiin, että jätetäänpä kakkoskaudelle sen, että sen koko homman käsittely, jos, jos silloinkaan. Että eipä sillä mariton hymörejä taustalla loppujen lopuksi mitään tehty vaan. Eipä kyllä. Se oli siisti, siisti kohtaus, kun sitä paljastettiin ja se näytettiin takaa, Mutta musta oli ihan helvetin kurjaa, että se jätettiin sitten. Joo, sinne. se on vähän kuin ei se niin kuin mitään toisaalta tarjonnut sille tarjonnut kuin muuta, muuta kuin just sen, että esiteltiin, että tämä on nyt se paikka, missä ne on. Että täällä tapahtuu tämä silloin aiemmin. Et sehän oli se, mistä ne löysitte. Se kuin se oli. Vähän harmillista sinänsä joo, mä alkoin pikkuhiljaa lämpenemään tälle inaholle sille, että se alkoi hyväksymään sille, että se nyt ei sitten loppujen lopuksi vaan ikinä tule olemaan niin kuin sinänsä järkevä, kunnolla käsikirjoittu hahmo, että se vaan on semmonen minkälainen se nyt on rauhallinen ja semmonen hiljainen, mutta sit sitä amputaa päähän, sit sit niin. Niin, mutta onko se vähän sille päähenkilöksi vähän jännästi käsikirjoittu, jos mäkin niin kuin käytännössä hain serpenttiin, niin siinä kohtaa ja mietin, että jes, se ei välttämättä tule kakkoskaudelle, vaikka se tuleekin. Onko se, saako päähenkilön tehdä tollain? En, en mä ite ollut yhtään tuolta mieltä. Kyllä mulla jää, tulee harmittaa, jos se kuolee nyt oikeesti. Mieti, jos en... siinä olisi tilalla ollut joku helvetin tiukka militaarirobotti. En mä nyt tarjota sun mekarobotteja, vaan oikeasti kone tunteet on kylmän laskelmoja, niin kuin Inaho oikeasti oli. Oisiko se siitäkin ollut silleen, että fuck, nyt se tuhottiin? No kyllä mä oisin. Siis, en mä tiedä, siis, just silleen, että ei siihen semmoista tunteellista sinne, että sinänsä on, mutta se on mielenkiintoista katsoa, että mitä se oikein touhuaa, että muuttuuko se loppujen lopuksi ikinä mitenkään. Ja. Mä oon kyllä ihan täysin, täysin eri mieltä tuosta, vaan mä oon hirveän tyytyväinen siihen, siihen, että se kuoli, vaikka se ei oikeasti kuollutkaan, niin koska se prinsessa ja tämä niin tota Inahan ne oli sarjan kaksi isointa ongelmaa, ja niiden takia se sarja ei mennyt minnekään, ja Tää Inaho ei kuljettanut sarjaa millään tavalla eteenpäin, mutta, mutta Tursan onneksi nyt se jonkin pelastikin jollain taikavoimalla Inaho. Joo, tää on ihan varma, se on just joku joku se, se, voima se, tästä nyt on ja sitten se herää henkiin. Se, se on se Al voima siinä, siinä, siinä niin tuota medaliongissa, jonka se prinsessa luovutti. Mä, mä lupaan tarjota bisset, jos Inaho kuoli ihan oikeesti. Joo. On tietysti vähän silleen, mä perätös ymmärrän ton puolen siitä, koska jos te miettii, niin sarjan ainoat siistit jutut, mitä tapahtui, oli semmoisia, että Inaho ratkaisi jonkun pinteen tosi hienosti, mutta se, että se on enemmänkin semmoisia, että tapahtuu siistejä juttuja, kuin että se olisi hahmo, mistä on hirveän niin, kiinnostunut. Siistit jutut että... saa tietysti kirjoitettu jollekin toisellekin hahmolle jatkossa, jos ei sitten halua välttämättä sieltä herätellä eloon. Niin. Joo. Sitten toisaalta sarjalla voisi oikeasti myös tehdä jotain, eli tuo sarja olisi vielä pelastettavissa. Tuntuu, että, että tämä junna on niin koko paikalla, tai aina pikkusen saahan mukaan jotakin edistystä, mutta sitten kaikki vaan palaa takas nollaan. Esimerkiksi just tämä, kun Inaho ja Sleine siinä tapasivat, ja sitten se oli ihan randomisti, että sä olet mun vihollinen, ja sitten mentiin takaisin, että ei niin ne en tunnekaan toisiaan kunnolleen. Joo, ja mun mielestä nyt on toi Sleine, ja vaikka tämä, oliko se nyt rai, että terroristityttö. Joo, oli. Niin jos tämä sarja ottaisi semmoisen näkökulman, että se. Käsittelisi näitä päähenkilöinä, niin se voisi saada tosi jännän, jännän niin tota uuden piirteen sillä kakkoskaudella, ja se voisi olla ihan virkistävä, ja siitä voisi tulla itse asiassa jotain ihan hauskaakin ja hyvää. Mutta jos ne herättää tämän Inahon henkiin, niin ja pahimmassa tapauksessa vielä Priinisessa Ruususenkin, niin, niin sitten me vaan toistetaan tuo ykköskausi uudestaan, koska ei siinä tule mitään tapahtumaan. Ja mä pelkään, että tämä sarja tulee kyllä pelkäämään kokeilla jotain uutta ja hienoa. Mut toisaalta se on myös, että ehkä se on liian semmonen järkyttävä iso ero, jos oikeesti kakkoskaavalla vaihtuu kokonaan päähenkilöä ja tälleen Mun mielestä ei ole pohjustettu tarpeeksi hyvin, että yhtäkkiä joku muu olisi sitten se päähenkilö. No on tietysti Slain on ollut ruudun sillälai paljon, mutta se on ollut silleen, että se on ollut ihan sairaan kiva. Ja sit sitä on kuritettu ja sit se ampuu Inahoa päähän. Niin koko Slane, mitä se ehtii tekemään Tämä Tai vähän muutenkin. Tämä tahditus on ollut tässä sarjassa tosi kummallinen, että välillä tapahtuu ihan sairaan paljon ja sitten on monta jaksaa putkea, sille, että mitään ei tapahdu. Se, en mä tiedä. Toivottavasti kakouskaus oikeasti parantaa näitä juttuja. Mä huvittaa että tällä sarjalla on oikeasti päälle kasi No se on semmoinen iso ja menevä sarja, hyvän, hyvän näköinen ja kaikkea. Kyllä mä sen periaatteessa voin ymmärtää, miksi hänkin siitä tykkää, se ei kyllä yhtään saanut mua vedettyä puoleensa vaan missä vaiheessa. Oli siinä hetkessä. Mun mielestä se just se, olikohan se kymppi jakso, kun se nyt oli, kun ne lähti, aloitti se operaatio, että ne laskeutui siihen landingcastlen päälle, niin se oli varmaan sarjan parhaita jaksoja tähän mennessä. Se oli ihan maukas jakso, mutta, mutta viikas jakso, se etenkin mun alkoi kyllä häiritse. tosi paljon, vaikka mä nyt ihan Tursan tavoin ahdistu sieluani myötä, jos meka on hirveen ruma, <tos> mutta mut kyllä mä ihan oikeasti tässä. Salsbaumin mekasta jo. Niin, jo. Se oli aivan jäätävä. <laughs> siis, siis, siis se viimeisessä tässä Final boss moodissa se oli vielä hirveämmän näköinen. Mutta siis kaiken lisäksi siinä oli niin tylsää se, että siis sen ominaisuuden oli käytännössä katsoa niin kuin kopioita kolmesta aikaisemmasta niin, vastustajasta. Niin, siis ei oikeasti mitään parempaa keksinyt se. Ja niin kuin yhdistää kaikki aiemmat voimat, sitten se on kaikkea niitä aiempia huonompi kuin jokaisella mahdollisella mm -hmm. tavalla. Sitten niin. silloin on oikeasti ihan ikuisuuksia kestäävää kuin 3D-CG-muotoimuutos <laughs> kohtaus, jonka aikana kaikki vaan nukahtaa. Se oli kyllä hurjat katta. Oliko tämä vähän semmoinen, niin ennen vanhaan peleissä oli silleen, että kun menee vikaan kenttään, niin sitten sieltä tulee kaikki vanhat bossit. Joo, se oli just Sitten se olisi pitänyt olla semmoinen, että boss jälkeen tulee aina se oikea final boss, mutta se oli vaan sitten siinä. Inaho kerran ampuu tohon noin nyt jysäytettä Tässä se osi. tän, tän sarjassa on hauskaa se mun mielestä, tässä on oikeasti toimintasarjaksi, tässä on maailman huonommat toimintakohtaukset. saa sen ensimmäiset jakso, jaksojen toimintakohtaukset näyttää ihan uskomattomilta. Että, että miettii mitä tahansa toimintakohtaista, niin siellä on loistavi loistavia ideoita, että hei, tehdäänpä vihollinen, joka ominaisuus, että tämän nyrkit lentää ympäriinsä ja onpa jännittävä. Siinä on jotain tosi vanhan aikaista, kun miettii, että oikeasti lennätetään nyrkkejä. Se oli kyllä, ei se tuntunut mun mielestä yhtään sopivan tähän sarjafiilikseen. Muutenkin tuo oli tuo koko marsilaiset jätkät, me kyllä puhuttiin tästä viime oksassakin, mutta vieläkin se sama tuntuu niin ärsyttävältä, että ne on ollut siellä niinku parikymmentä vuotta, kun ne nyt on ollut, ja silti niillä on mukaan niin monarkia kehittynyt, ja ne on niin jotenkin erilaisia ihmisiä, ja ei se ole mitään järkeä. Ja... Pakko kyllä sanoa vielä tuosta Sleinistä, että tämän, tämän sarjan käsikirjoittaminen ja etenkin hahmokäsikirjoittaminen oli kyllä jot, jotain ihan omaa luokkansa. Siinä ei vaan ollut jotenkin mitään järkeä, että tämä Slein jätti tämän Sausbaumin tappamatta silloin, kun sillä oli noin kymmenen kertaa mahdollisuus siihen, että tietään kuitenkin, että tämä on jätkä, joka aikoo tappaa sen ainoan motiivin elämälle, eli prinsessan. Joo. No. Ja sitten se järkyttyy hirveesti, että heitä jätkä, joka sanoi, että se tappaa prinsessa, tappoi sen prinsessan. Se oli jotenkin. Ei oikein maistunut. Ja muutenkin sitten kaikki muutkin hahmot, niinku tämä vanha kunnon ne, jonka ainut tehtävä koko sarjassa oli huuta, että naokun, et sä voi tehdä noin. <tos> et se ihan oikeasti, tekikö se mitään muuta koko sarjassa kuin joka jaksossa? Sen, su, se sanoi varmaan 50 prosenttia sen sanoista oli naokun. Taisi niin. olla joo, en mäkään kyllä kovin paljon muista mitään järkevää siltä. Se oli kans niissä oli just se, että kun niitä jälkeenpäin miettii, ne niin oli siistejä itsessään, mutta se niissä vaan ei ollut sitä fiilistä, kun savan on se biisi, se on joka ikisessä välissä, niin ei siinä se kuluu se siisteys siitä vaan kokonaan pois sitten hiljalleen. Viimeksi sä sanoit, että sä et saa sitä siisteyttä siitä, että missä vaiheessa sinne tehti kulumaan jo pois. Niin siis, joo. Siis mä tarkoitin sitä olen viime kerrallakin. Siis Savannon se biisi on siisti, mutta se on just... Jos se soi koko ajan jatkuvasti, niin sit se ei enää ole siisti. Joo. Ehkä Savannon pitää tehdä toinen biisi. Niin, tai sitten se pitäisi käyttää silleen oikeesti tärkeissä kohdissa, eikä silleen, että joka ikinen taistelukohtaus on insert songi. Kyllä mä ite on, nautin kuitenkin Savannon biisistä, ja musta itse muutenkin on noisessa eroissa, ja... Joo, kyllä nähdä... mä varmaan itsekin tuun ostin lataamaan ja kuuntelemaan sitä biisiä, mutta silti sitä käytettiin väärin siinä sarjassa. Joo, niin käytettiin ja se ajotettiin välillä tosi huonosti, niin kuin siinä ihan viimeisessä jaksossa se ajotettiin liian myöhään alakkamaan, mikä oli, se sitten alkoi vähän jäätävästi, kuunnelkaapa jos, jos joskus jaksatte katsoa uudestaan sitä vikaa jaksoa, niin ainakin mun mielestä oli hirveän huonosti aloitettu, vaikka se sitten vähitellä alkoi kulkea. Ja odotan kyllä, että mitä toi Savano saa aikaan tuohon Nanatsuno Taizaihin, johon se kuulemma tekee musat. Olisiko siellä se biisi? <tuhun> Eiköhän siellä ole se biisi. <tuhun> Mut joo, no ensi keväät näyttää sitä mitä kakauskausi tuo. Toivon, että se parani tästä. Että. Mut joo, ei meillä varmaan enempää Altona Tserosta ole sanottavaa kenen. Ei, ei. Sitten mennään Tokio gouliin ja voi miksi se sarja on <tuhun> sellainen. <laughs> Haluaako Valtu heti kertoa, miksi mä oon väärässä, kun mä en tykkää siitä? En mä voi sanoa sitä, sanonut, että Elyks, oot minkä takia se tykkää. tykkään, mä voin sit kumota sun väittämät. En mä siitä itsekään siis mitenkään älyttömästi tykännyt, mutta musta sä oot vaan ihan väärässä ollut sen suhteen koko ajan. Okei, okay, no siis ensinnäkin just se, että se lähtee silleen mielenkiintoisella konseptilla liikkeelle. Ja se, että miten se siinä alkupuolella varsinkin just sitä, että kun se päähenkilö epä muuttuu goaliksi, niin miten nyt elää tämmöisen goalia ihmisen välimuotona, että kun ei periaatteessa kuulu kumpaakaan porukkaa. Mutta sitten kun se, se menee semmoisen ihan liian tappelusouneniksi ja ne kaikki pohekset on just sellaisia, että niille mitään motiivia, ne on vaan hulluja, koska ne on hulluja. Ja just semmoista, että hähä tapoin vanhempasi sinun silmiä se se nyt nauran vielä päälle. Ei, tota mä en on. kyllä koskaan, koskaan löytänyt siitä silleen, koska se ideahan on tavallaan siinä, koska me ollaan Guurujen puolella niin me ei nähdä sitä, että ihmiset näkee gurut vaan ihmisiä tappavina otuksina. Ja tottakai esimerkiksi Madosan sen työ on tappaa guuruja, niin sitten se kyllä tappaakin varmaan guuruja. Se on vähän kuin se, siinä sarjan aikana selvästi ne näkee ne niin ns pahikset eli ne ihmiset, että ne kaikki guulit ei todellakaan ole semmoisia, mutta ne ei niin yhtään niin kysealaista omia tekojaan. Ja varsinkin Mado, ja, Mado on just semmoinen hahmo, jota ei mun niin yhtään pohjustettu tässä sarjassa, että siellä on jotakin random flashbackkejä johonkin, että minkä takia se ehkä olisi tollanen, mutta se mun mielestä tässä animessa toteutettiin ihan huonosti, joka ikinen pahis, mitä oli. Ehkä se on vähän hassu lähtökohta, että Mado olisi pahis edes yli. Noin se tietysti tos sarjan päähenkilöinen arkkivihollinen pitkän aikaa, mutta... Jotenkin se on mun mielestä kuitenkin hirveän ymmärrettävä, että et minkä takia se tekee ne jutut, koska se nyt on vaan silleen, että totta kai ihmiset näkee ihmisiä syövät hirviöt hirviöinä. Se on mun mielestä ihan luonnollista, että joku siitä lähetetään tappamaan niitä, mutta ja se, että Kaneki otti sitten siihen toiseen, onko se Amon vai mikä se jävän nimi on se, on, niin ottaa, yrittää sen saada sitten ymmärtämään, että gurut ovat vain ihmisiä, jotka syövät ihmisiä, eivätkä hirviöitä, niin se on selvästi semmoinen elementti, joka jätettiin vähän niin kuin roikkumaan nyt, mutta siinä oli se alku kuitenkin sille, että se sarja on menossa, että Amon ymmärtää. Joo, mä toivon ainakin tätä. Musta tuntuu, että tämäkin on just Mangassa toteutettu paljon paremmin, koska mitä mä just Mangalukeneilta on kuulun, niin ne on ihan hirveänä just kaikkeen näiden pahiksien niin kuin hahmokehitystä jättänyt vaan suoraan pois, ja sen takia ne tuntuu niin ärsyttäviltä tässä animessa. Musta toisaalta tuntuu, että aika monen oli pahiksellaan niin tyhmä premissio itselleen, että se menee ihan naurettavaksi. ettei ei niitä voi ottaa tosissaan, vaikka niillä annettaisiin millaista Backstoria. ja muuta. Niin ihan oikeasti, että kirjoitatte valkomaskipäisen tyypin, joka tappaa ympärillä ja laitatte sille nimeksi Jason. Niin on, Onko tämä nyt paras idea tai sitten tämä toine eli Mamoru, sarjassamme Mamoru Mianon Hassut hahmot, eli tämä Gurmeen niin oliko ne siinä kummassakaan välttämättä hirveästi järkiä? Joo, ei kyllä mun mielestä. Gurmeen oli olisi silleen, tavallaan vähän viihdyttävä hahmo, mutta sitten se Jason oli kyllä vaan ihan jäätävän paska, koska mun mielestä pahikset on parhaimmillaan silloin, kun periaatteessa voisi olla niittenkin puolella, mutta kuka helvetti haluaa olla Jasonin puolella? Mulla on just tämä sama ongelma Madonkin kanssa. Mä uskon, että se siinä just mangsa, se Mado on esitelty, että sillä on just oikeat niinku tausat ja tällaiset. Mutta kun se on vaan ihan sekaisin tässä animessa, kun ei, vaikka se olisi just silleen, että ne on vain hirviöitä, joita pitää tappaa, niin se nauttii siitä ihan liikaa sinne sarjassa. Se on, se on kuulet... niin, että jotain hupia sille, eikä pelkkää Tursa, työtä. Minä nyt opetan sille, on ihan tärkeää, että ihminen nauttii omasta työstään. <laughs> var vaan rölläät, nyt no se voi kyllä olla. Mutta siis Madosanilla, sillä on vaimo. Koita nyt ymmärtää. Sehän se, se siis Tokyo Gold esitti sen semmoisena perusteluna, että, että sit kun se on kuollut, niin näytetään traagisesti sormusta ja vilautetaan vaimoa menossa haudalle, että ei saatana etkä että tällä on vaimo. Totta kai se on tollainen. Toisaalta, <laughs> niin. Voisi myös luulla, että koska silloin on vaimo, niin sit se käyttäytyisi jotenkin normaalisti ja inhimillisesti, mutta ei se kyllä sillä hirveästi Tehnyt, niin. Toisaalta selvästi näkökulma oli Guurun kannalta, eli me ei niin kuin, nähty Madoa aamulla keittelemässä kahvia itselle, vaan me nähtiin se pelkästään listimässä kuuroja, joka on ehkä vähän huono näkökulma silloin. lailla. Mutta... Se ylipäänsä oli mun mielestä just tollasia ongelmia, pieniä asioita, joita olisi muuttunut, niin se olisi parantanut sarjaa tosi paljon. Mut se, mistä mä, mä ihmettelen, että tosi moni on syyttänyt että tässä olisi ohjaaja olisi ollut nyt syyllinen, että minkä takia tämä sarja ei toiminut. Mun just ohjaus oli aika hyvin toteutettu, että se on just niin komitea on ollut siellä mitä todennäköisemmin, joka on sanonut, että nämä jutut jätetään nyt pois tästä. Joo, viimeästi on lukuun mutta toi on ihan totta, että siinä kyllä ohjaaja ei, ei kyllä välttämättä ihan ounannut sitä ensimmäistä, tai ensimmäistä puolikasta sitä jaksoa, missä seistiin valkoisella taustalla. Ja se oli mun mielestä hienon näköinen Kyllä munkin mielestä viimeinen Ai, jakso ja... oli ihan kohtuullisesti <laughs> hyvin ohjattu, että ei si. Sille... Ei varmaan kaikki ohjaajat olisi Käsiteksi. saanut sitä niin sairaaa. Se oli ihan ääliömäinen niin käsäriltä. Mutta se ohjaus oli, mun mielestä, ei, ei kaikki saa sitä niin sairaaa ahistavan tuntosta. Ja siis, Kori, mun täytyy nyt tunnustaa, että mä oon niin noloäijä, että mun mielestä se oli ihan siisti, se mitä siinä tehtiin, niillä kukkasilla ja se valkoinen tausta ja ne flashbackit ja kaikki, ne oli mun mielestä ihan jees. Ja mun mielestä ne visuaalit siinä se oli hyvin mietitty, toteutettu silleen, se on just silleen, että siinä on kasaa paskaa, joka on kuorattu kullalla. Jaa, mä en kyllä voi millään tavalla olla samaa mieltä tosta. Se oli kyllä hirveän tylsä, tylsä kohtaa se, mitä se kesti vaan 15 minuuttia vai 20 minuuttia. Kyllä se lähemmäs maailmanhuone, 20 huono dialogikohtaus vielä kaiken lisäksi. Kyllä aika maistuva. Sanotaan, että on siinä kyllä toisaalta varmaan sekin, että aina kun ei näytetty sitä, niin näytettiin, kidutusta, että siinä voi olla pieni semmoinen helpotuksen ja vapautuksen tunne, mikä tulee sitten, että ei näytetä kidutusta, niin tämä ehkä on ihan siisti tämä toinen, että näyttäkääpä sitä vaan lisää. Mutta... Se oli kyllä vähän, se koko kidutuskohtaus oli mun mielestä, että ei välttämättä olisi näyttää niin paljon, koska se oikeasti tuli ihan sairaanahdistavaa oloa vaan, kun sitä katto. Niin. Ja... Se vaan niin fyysisesti ja henkisesti oli innottavaa katsoa sitä. Ehkä se, no se, toisaalta se oli selvästi sen tavoite, ja kyllä se siinä onnistui. Joo, niin, et... mutta se on vähän, että onko se kovin hyvää tavoite sitten loppujen lopuksi. Ei. Mä oon samaa mieltä, että se oli sen tavoite ja se onnistui siinä aika hyvin. sen takia mä en niin ihmetellyt, kun vaikka tuolla Dragonissa muuan pojat sanoi, että niitä häiritsee, kun siinä on niin paljon sensurointia. Ja mä että miksi ihmeessä se häiritsisi, kun se jättää mun mielestä ihan tarpeeksi hyvin mielikuvituksen varaa, että mitä sillä ruiskulla tapahtuu sitä silmää vastaan. Eikä mun mielestä siinä on mitään siistiä, että... Näkeekö sen nyt ihan oikeesti, koska se oli ihan tarpeeksi ahdistava ilman. Joo, ei se mun mielestä se niin sensuurin poistaminen lisää mitään siihen sarjalle. Juu, musta tuntuu, että se on vain poikain tapa yrittää sanoa, että Tokyo Ghoul on mangassa paljon parempi, koska syy X ja X ja X. Niin. Se, mikä mulle ehkä eniten jäi, jos kyllä se, että tuo viimeinen jakso oli jotenkin niin hirveän irrallisen että siitä ei tullut yhtään semmoinen vapautunut ja katarttinen tunne, ja se muutenkin jätti kaikki elementit avoimesti. Tietysti siinä on se kakkoskauden homma, mutta se, että oliko se niinku sarjan tavoite, että Kanekista tulee ihan saatana paska jätkä lopuksi. Niin, mä en oikein tiedä, kun mä en oikein siihen mangaan perehtynyt sen enempää, että aika paljon mitä mä oon kuvia nähnyt siitä, niin sillä on kyllä ne valkoiset hiukset. Että... Tuleeko sitten nyt te, te Edge master vai mitä missä <laughs> tapahtuu? Toki muuten, että se mitähän sille kauska nyt oikeasti sitten kävi, kun sehän joku kiinalainen sivu siitä silloin uutisoi, mutta se otettiin alas se uutinen ja sitä ei missään ei enää löy... No se selvästi lipsahti. Kyllä niin, se sieltä se varmaan, voi... varmaan niin. julkistetaan. Se oli kiinalainen virallinen sivu Tokiogurulle vissiin, niin se, ei se lupaa se varmaan ihan ei. hyvä. Siitähän on just kun tapahtuma nyt. Tässä parin päivä sisälläköhän se oli, joka joo, liittyy no. siihen mangaan ja animeen, että... No se, Siellähän se sitten tulee, sitä niin, ei jos ole saanut varmaan kerto. tulee myös kakossarja tuolle mangallekin, koska sekin kuulma pysähtyy kuin hassu, että se kuitenkin lopetettiin sitten se mangakin. On se tietysti hauska ajatus, että anime ja manga loppuu samana päivänä, mutta... Jos tarina jää kesken, niin sitten se vähän ehkä syö sen pointin kyllä siitä. No se vähän, joo. Nyt joo, mä uskoisin, että kakossarja tulee, koska... Eikö tämä ollut ihan helvetin suosittu Japanissakin, tämä manga? En mä tii. Ainakin mun paljon siitä kuuluu, että ehkä se, ehkä se ei ole vain pelkkää, että länsimaalaiset tykkää, vaan. Mut onks, niin. onks, onks länsimaalaiset edes tykkäyneet? No mä oon nähnyt pelkkää ragea ja edky huutelua, enkä oikeastaan hirveesti tykkää. Jonkun niin, verran siis kossi kossi tykkää. En mä sitä animesta aika moni on rakennut, mutta kyllä mangalla on mun mielestä tosi moni tykkää. Ja... Okei. Okay. Mä en tiedä, että, mä tiedän, että Madusella luki ja tykkäsi siitä, mutta muita mä en tunne, jotka siihen olisi tarttunut. Mutta ei meillä vissiin toki ole koulusta enempää. Kaikilla, kaikki on samaa mieltä, mutta toisilla on kaksi arvosanaa isompi, siis koreikut toisille. Mä seiskan säällistä, koska kaikki vihassita. sitä. <laughs> Oli mulkin ehkä pikkusen semmonen, että, että nyt mä näytän laittamalla seiskan, mä näytän jätkille, että mä osaan nähdä edgen ylitse. Ja... Näin tämän sarjan todellisen sanoman ja arvot, mutta toisaalta se kyllä kuusi sen oman sanomansa siinä viimeisessä jaksossa aika hienosti, että ehkä se ei ole, no oli se toisaalta oli se, että se viihytti kyllä, että ei se ikinä mm. tule ollut tylsää katsottavaa ainakaan, mutta se on vähän semmoinen, että jos se olisi pienet asiat korjannut, niin se hyppäisi saman tien sinne 7-8 maastoon, ja jos tätä viimeistä jaksoa ei olisi ollut olemassa. Sä et kuitenkaan jättänyt sitä ykköstä sille. Joo, en mä sitä ykköstä oikeasti laittanut. Se ykkönen oli semmoinen, tää on viimeisen jakson arvosana. <laughs> Joo, sitten teillä oli jotain omia sarjoja, mistä tekin haluaisitte puhua. Aloitetaanko me Aoharu-raidista? Joo, aloitetaan Aoharu-raidi. Me ei taidettu sitä pohjustaa silloin viime kerralla, eihän? Ei taidettu jo. Joo, no se on aika semmoinen perinteikäs ohjosarja sillä tavalla, että siinä on mukava tyttö, ja sitten se tykkää pojasta, joka ei ole kauhean kiva, mutta silloin traaginen menneisyys. Siitä se on se lähtökohta. Gorim halusi sanoa jotain. Joo, mä voisin ekana sanoa, että ne ongelmat siinä oli ihan samat kuin Mangassakin, mikä on yllättävää, kun se perustuu siihen. <laughs> mutta ei, siis se draama oli siinä tosi tyhmää, ja silloin kun se oli söpöön ja kivaa, se oli tosi hyvää, mutta siinä draamassa ei ollut välillä mitään järkeä, ja ja sitten kun se sarja saa vaan sut ajattelemaan, että kuinka kiva sarja se olisi ollut, jos se olisi jäänyt kertomaan siitä, kun ne oli vielä yläasteella. Joo, mulla oli kans toi, oli se mun reaktio silleen, että K, siis se päähenkilö jäivä K, se oli aika mukava poika vielä silloin, kun se oli, oli nuorukainen, aika nättipoikakin, että se olisi ihan toiminut silleen hyvin. Mutta tietysti mangas päästään siihen blondiin nättipoikaan, poikaan tosta aika nopeasti vissi ja sit siitä tulee taas hyvä sarja, mutta... Ah, mä, mä, olen, mä olen taas ihan toista mieltä, koska mä olin sanomassa, että, että tämä anime loppuu siihen, että näyttämällä, että nyt mennään siihen kivaa ja hienoa, mutta se on ihan paskapuhetta, puhetta, koska sitten se muuttuu tylsäksi ja, kyllä, tylsäksi ja ihan niin, tota, muu, tavallisen sohjoromanssin toistoksi. Mä pidän tavallisesta sohjuromanssista. Mäkin pidän siitä silloin, kun se on hyvin tehty ja se draaman ja äh, romanssisuhde suhde on ihan... Tai se kivan romanssisuhde on ihan hyvässä, hyvällä mallilla, mutta ehkä toi ei ole vaan mulle semmonen sarja, kun siinä, siinä haetaan tätä draaman ainekseen nyt jokaisen ihmisen elämästä niin paljon. Ja, ja ehkä kuitenkin, kuitenkin se, se olisi voinut olla ihan kiva, jos se. Manga, tai tuo sarja olisi käsitellyt sen draaman tuossa animen aikana ja nyt sitä ei tulisi ihan liikaa heti päällä. En tiedä, droppasin sen mangan aika nopeesti ton anime lopun jälkeen. Aijaa. Sä et ole päässyt siihen vaiheeseen, jossa blondista nättipojasta tulee pää jäbä, paitsi ei tietystikään oikeesti. Oi vitse, sehän kuulostaa aika jäätävältä. Häh? Se on ihana poika. Blondit, Esimerkiksi... nätti nättipojat on kaunis asi. Positiivisella tavalla jäätävältä. <laughs> on positiivisella on tavalla, tavalla jäätävä. En, en mä Mutta... Tuosta animesta jäi vielä semmoinen, että siinä oli kyllä... Mä kyllä suosittelisin kaikille, jotka, jotka miettii että otanko manga vai animen, anime animea suosittelisin, koska siinä oli tosi hyviä musiikkeja ja niitä käytettiinkin ihan sopivassa määrin, että... Ja kohtaukset, jotka mangassa oli keskinkertaisia ja jotka sai niitä tuntemaan silleen, että voi vitsi, mua vitut, vituttaa vieläkin tämä edellinen chapteri, niin ne oli tehty animes tosi ihaniksi ja hyviksi, niin kuin vaikka tämä jokikohtaus. Oli jokikohtaus oli hyvä, mutta kyllä siis mun mielestä Ahoraadin anime teki hyvät kohdat hyvin, mutta kaikki muu oli kyllä niin jäätävän tyylysää keskivertoa, varsinkin visuaalisesti, koska se ei missään kohtaa oikeastaan yrittänyt hirveästi mitään muuta, kun siitä välillä roiskettiin vesivärellä, joka oli aina kivaa, mutta se jäi mun mielestä vähän sen tuntuseksi joka kohdasta. Mutta oliko sun mielestä se manga mitenkään erilainen? Mun mielestä se manga oli just tätä tota samaa, mutta ne kivatkin kohtaa, oli tehty tosi tylsästi. En mä tiedä, mun siinä mangassa on kiva semmoinen nättiä ilmava tyyli, jos niinku, mm, tosi sohjosarjan sovittaminen animeksi tekee mun mielestä aina vähän hallaa sille, koska ne ei ole kauhean jännää katseltavaa, jos niitä ei rajaa oikein, ja animessa ne rajataan silleen, että tässä on tämä jää. täällä on tätä tyhjää, koulun käytävää tää koko tausta. No, niin on, kyllä mä nyt ymmärrän sun pointi, mutta mä en ole vaan ihan, ihan samaa mieltä, koska mä en siitä, vaikka paljon noita man, sohjo luen aika todella paljon, niin ei oo kyllä mun lempi, lempisohjoa tämä. Ei ole munkaan suosikkisohjoa, mutta ja oli toi, no joo, se oli kiva anime, koska siinä oli kivoi ääni, niillä tyypeillä kivat musiikit, siis periaatteessa toimi, mutta se voin olla kyllä aika paljon parempikin. Se on ihan totta. Puhutaanko, haluatko puhua seuraavaksi sarjasta, joka myös olisi varmaan voinut olla aika paljon parempi? Joo, mä voin, mä voin puhua Reilu Varsista. Se on, ei, mulla ei ole sitä paljon sanottavaa, mutta, mutta se on kyllä aikamme mestariteos, joka se on saanut sen mukaisia arvioitakin tuolla maaja listin puolella, että kyllä siellä että mun kavereista taisi korkein antaa nelosen. nelosen. Ja Mun mielestä sekin on jo aika antelista, että se taitaa olla kouluarvosanana eikä malla. Arvo, se, se on sellainen rakastava elonen, Kyllä se pitää hyväksyä. Oliko se, siis, Wars, siis oliko siinä jotain, missä siinä onnistuttiin? Niin kiinnostaa, että mitä se sarjan kanssa tapahtui, kun se ensimmäinen jakso näytti sen verran lupaavalta, että siinä oikeassa saatiin klippiä siitä, niin Joo, mitä ensin, siinä tapahtui? Ensimmäisessä jaksossa oli tosi paljon hyvin tehtyjä asioita, mutta, mutta sitten taas toisaalta se myös pohjusti niitä ongelmia siinä, esimerkiksi sillä, että kaikki hahmot on vihattavia ja epäpidettäviä, paitsi tää pääpoika, jollei ei ole luonnetta, paitsi se, että se tykkää isotississä tytöistä. Ja siinä siinä tuotantoarvot arvot laski käytännössä nollaan heti ekan jakson jälkeen. Ja mä suosittelen, että jos haluaa nähdä Passioone-studion aikansanoksi, niin kannattaa katsoa tämän sarjan jakso 11, koska se on, se on oikeastaan, se sopis 90-luvun alkupuolelle, jos sinnekään, ja se ei juuri erotus siitä muusta materiaalista, että käytännössä ykkösjaksan taistelukohtaukset oli ainoat asiat, mitkä animoitiin, ja ykkösjakso taisi muutenkin olla ainut, ainut jakso, joka käsikirjoitettiin. on muuten... lupaavalta. Joo, tämä siis ihan oikeasti käsikirjoituksellisesti ja tuotannollisesti ja kaikilla muullakin tavoilla, tämä on yksi huonoimmista animeista, mitä mä oon nähnyt, mutta mut lopussa se sitten oli ilmeisesti tajunnut sen, että ihmiset, jotka pääsääntöisesti kattoo tätä tykkää joko tisseestä ja perseestä, tai sitten junista. Ja ne sitten jossain vaiheessa alkoi tarjota myös sitä junapornoa, joka mun kaltaiselle junamiehelle sopii oikein hyvin. Mutta se oli sitten jaksossa kymmenen, joka oli vähän liian myöhään. Vähän, Kuitenkin joo. Kuitenkin istuit sen läpi sen koko sarjan sitten. Joo. joo, siis kyllä se on ihan mielenkiintoista. Tämä on hirveän kulttuurillinen sarja silleen, niin varottava esimerkki siitä, mitä kaikkea voi vielä 2014 vuonna tapahtua. En, en tiedä todellakaan, että mitä tämän sarjan kanssa sit, Olisi mielenkiintoista nähdä vaikka, kuinka tämä sarja on tehty, koska musta tuntuu, että sitä ei ole paljon, paljon mietitty sielläkään päässä. Olisiko se hurja lukee niitä kirjoja? Mitä jos niissä kirjoissa tapahtuu oikeasti ne samat asiat, joita siis ei tapahdu oikeastaan siinä animessa? Siis sille, jos ei siinä animessa tapahdu oikein mitään, niin mitä siinä kirjassa on? Kyllä minusta tuntuu, että niissä kirjoissa tapahtuu jotain, ja kyllähän tässä animessakin siis jokaisella jaksolla on jonkinlainen oma juoneessa ja opetuksensa siinä määrin, että se tungetaan sun naamalle, ja <tosilta> se ensimmäisessä lauseessa, että jakso alkaa sillä lailla, että nämä henkilöt kavelevat huoneeseen ja sitten sanotaan, että onpa tämä vihreä juna tosi kiva, ja... No, sen jakson pointti on sitten se, että se vihreä, ne ajaa sillä vihreällä junalla ja nappaa sen rosvon. Kuulostaa aika hirveen timanttiselta. I, joo, se, mikä tässä se sen... nyt oli loppujen lopuksi niin huono? Eikö se just se oli, ihan sairaan tylsää vai oliko se ihan, ihan sairaan typerää vai mikä siitä teki? No, mun mielestä, omasta mielestäni se oli tylsää ja typerää, ja, ne, ehkä, ja se johtui ehkä niistä hahmoista koska vaikka mä tykkään hirveästi noista tuittupäisistä tytöistä, jotka vetää jätkiä turpaan ilman mitään syytä, niin mun on pakko sanoa, että tämä Sakura, olikohan se sen nimi? Kurai Aoi. Se, joo, Sakurai Aoi. Joo, ja Aoi. Se oli vaan ihan ilman mitään syytä vihaneja, ja vihas vaan miehiä ihan vaan tavan vuoksi. Et mä en kyllä löytänyt niistä kenestäkään hahmosta mitään, mitään pidettävää joka teki sitten vähän tylsäksi seurata sarjaa, jossa, jonka pointti on se, että katsotaanko ne hahmot rakentaa toistensa välille jonkinlaisia romanssisuhteita, vaikka ne ei oikeastaan rakenna mitään muuta kuin sen, että tytöt kaatuu tisseellään pääpojan päälle. Mutta ei mulla tästä mitään muuta sanottavaa ole, että tää vaan epäonnistuu kaikessa. Voi pojat. Toivottavasti se kuulostaa ihan lupavalta, jos se näyttää 90-luvun alulta, koska ainakaan se ei sit näytä 2000-luvun alulta. Ja no se on siis, jo ihan totta. Että. Siis Shonen Hollywood, joka on myös kesän sarja, se ei, pel ei pelkästään näitä 2000-luvun alulta, vaan se näyttää siltä, että se on myös mun piirtämä. Se on aika ilkeesti sanottu tätä piirrettyä kohtaan, mutta siitä piirretystä se on niin erityinen lahja tälle maailmalle, että siitä mä haluan blogata erikseen tonis.fi blogiin joskus satojen vuosien kuluessa, että Siit voi, mä en avaudu siitä nyt siitä sen enempää, koska eihän se olisi vielä loppuun parhaat. Palat on vielä edessä varmasti. Varmasti. mikä, mikä voisi voittaa rotoskoopat mun, joka on silti seiniä Se oli kyllä huikea elämys sekin, jo. Siit, no, jos mä sen verran kerron, se jakso oli siis silleen, että ne näytti yhden televisio ohjelman ja toi oli ainoa kohta, missä näytetään niitä päähenkilöitä. Koko sen muun ajan näyttää esimerkiksi Miss Monochromea, animoituna vetämässä oma biisi. Sitten on joku tyttö, joka on myös rotoskoopattu animoitu vetämässä oma biisi. Sitten joku enkala lauleja ja rotoskoopattu vetämässä sen oman biisin. Tämä ei tällaista missään muuta. Se oli tosi eri. Se oli ideana, mun mielestä on aika hauska, mutta sitten se toteutus. Mä, siinä ei ole yhtään kohtaa siinä sarjassa, mikä oikeuttaa sen, että se ei ole vain live action, vaan se joku on rotoskoopattu tanssikohtausta tai näyttää hirveän paskalta. Voidaan mennä eteenpäin. Mun ei pitänyt kertoa teille tätäkään. No, kertoit kuitenkin. No, muu on HunterxHunter, Hunter, tuttavallisemmin hunu loppu tässä pari päivää sitten. Voitaisiin siitä puhua, että mitä olitte mieltä nyt tästä? Saanko mä ensin vaikka kyynelehtiä? Mä kyynelehdin jo Twitterin tätä, mutta mun on hieno kyynelehtiä tälleen podcastissa, koska mä aloitin ton sarjan aikoinaan kolme vuotta sitten sen takia, että voin puhua siitä podcastissa, eli ensimmäisessä DesuCastissa. Ihan niissä about ensimmäisissä jaksoissa, mistä Petteri oli heitetty ja meneen kuitenkin, jos me oltiin Perho ja Paran kanssa. Se on tämmöinen kaunis muisto siitä, että kuinka aloitin sen podcastin takia ja nyt voin lopettaa sen kertoa täällä podcastissa, että kyllä olen haikeissa tunnelmissa ja olen harmistunut, että tämä loppuu, koska eihän tuohon tilalle ei ole mitään. Ei ole mitään muuta pitkää sarjaa, mitä haluais katsoa. Se on harmi vähän, joo, paitsi tietenkin onhan sitä <köhön> kintomahan se on, mutta. Ei sitä tuu silleen, että vi niin. joka viikko katsoi jakso. Ja se on loppunut jo sekin sarja. Että niin. Eikä mitään kaiken voimaa ja tämmöisiä kukkaa jaksa enää katsoa. Toivottavasti siellä jotakin tulee tilalle. Että sinänsä harmia että tämä, on, niin tämä sarja voisi olla jo... Me voitaisiin saada tätä paljon pidemmä, pidemmälle tämä animeakin, mutta kun Tokasi vaan istuu kotona ja pelaa sitä helvetin Dragon Questia, eikä tee sitä sarjakuvaa. Se on sinänsä jännä, että miten paljon siinä on totuutta oikeasti siinä, kun nytkinhän se meni taas kerran tauolle se sarja ja ollut vissiin kuukauden taas, että siinäkin tuli taas se joku tämmönen press-release, että tokassi on taas sairaana, että onko siinä mitään perää sillä se sairaava, vai onko se ihan oikeasti vaan pelaamassa jotakin Dragon Questiaa Peliriippuvuus on sairaus. Niin. Joo, mä taisin itse Twitterin puolella sanoa siitä, että et... Tämä Hunter x Hunter 2011 kanssa kolme vuotta tuntui menevän silmän rapäyksessä, mitä ja samalla sitä mangaa julkaistiin 24 chapteria. Niin. Täs, mitä tässä nyt jää, joku kahdeksan chapteria tyyliin, jota ei tullut niin, koska se on aivan täysin keskeräinen just Joo. alkanut arkki? Niin. Joo, ei ole paljon kyllä tullut. Se on sinänsä harmi kyllä, että Tokasia ei tunnu enää oikeesti kiinnostavan tämän sarjan pätkääkään. Että se esitteli tähän just anime viimeisessäkin jaksossa, tuli tosi mielenkiintoinen konsepti. Mutta kun me ei ikinä tulla varmaan näkemään minkäänlaista niinku antia, että mitä siitä voisi oikeasti tulla. Että Hunter x Hunter voisi jatkua varmaan vielä niinku tuplasti pidempään, mutta Tokasia jossakin vaiheessa oikeasti tulee varmaan lopettaa sen vaan. Onhan toi hirveä itseänsä nurkkaan kirjoittaminen, että sanoo, että nyt joo, ollaan nyt nähty tästä maailmasta puoli prosenttia, ja nyt toi sit koko loppumaailma näkemättä, että mitä sit keksitään. Niin, ja sit, sit vaan ei piirretä lisää manga, ja ollaan sille, että jaha, no kiitos tästä tokasi. Et... No joo, mä luulen, että se on huomannut hetken, että mä en muuten ehdi yhden elämän aikana myöskään kertomaan tätä koko tarinaa. Et mä en tiedä, mitä se aikoo sillä mangalla nyt tehdä, koska... Joo, tai megumi Han niin mihan tää Gonin ääni näyttöneen sanoo, että... Se anime loppu tavallaan käännekohtaan tässä sarjassa. Ja tämä eka episodi oli vaan prologi tulevalle tarinalle, mikä oli, mikä oli mun mielestä oikeasti ihan hyvin sanottu, mutta valitettavasti sitä prologin jälkestä osaa ei koskaan kirjata loppuun. Niin, se on vähän, sinänsä mä toivoisin melkein, että tokaasti ois tyyliä, että se antaa tämän projektin eteenpäin jollekin toiselle tyypille, ja neuvoisi, että mitä se haluaa, että siellä tapahtuu, koska... On, hunulla on niin paljon potentiaalia vielä jatkoa eteenpäin ja mennä vaan, mutta se vaan tokassi itse pillaa se sillä että kun se vaan ei tee sitä. Niin, niin no sitähän ne molemmat mole on b niin. Verserkistäkin. Niin, se on Miuran kanssa ihan sama ongelma, että jatka vaan istuja ja pellaan Idolmasteria ja... Se on hyvä peli. Niin, mutta tässä on muutenkin vähän se, että mun mielestä se Hunter x Hunter oli mun mielestä paras silloin ennen Kimera Ant Arkia. Just Jorksin arkin jälkeen lähti semmoinen alamäki, että Kimeran arki itsessään on niin tosi hyvä kokonaisuus, mutta se jotenkin tuntuu niin kummalliselta asialta osana Hunterx Hunterin kokonaisuutta. Jos sitä sarjaa katsoo, katsoo kokonaisuutta, niin eihän se ole kokonaisuus missään vaiheessa koskaan ollutkaan. Siinä siinähän on aikaisemminkin ollut sitä, että puolet päähenkilöistä nyt ei vaan satu olemaan siinä paikalla, jos nyt aattelee, että päähenkilö on nelikko eikä kaksikko tai yksikkö. Et siinä mielessä kyllä, ja se sarjan tunnelma heittelee ihan miten sattuu. Ei sitä ole selvästikään tokassa siihen alun perinkään aatelusta niin hirveän pitkälle, vaan se vaan kirjoittaa, että nyt voisi tapahtua vaikka tällaisia juttuja. Ne ei välttämättä liity hirveän tarkkaan mihinkään aikaisempaan, mutta no kyllä kimeraan oli tietysti kaikkein irrallisin näistä. No, en mä tiedä, mulla se on varmaan just se, että kun mä siirtyin siitä vanhasta animesta tähän uuteen, että se jotenkin muodostunut semmonen oma kokonaisuutensa siitä mun päässä, että kun se on se eri sarja, mutta jotenkin siinä se ainakin tuntui siltä, kun sitä katsoo, että se jotenkin loogisesti aina siirtyy eteenpäin, että ne hahmot, jos niitä ei ole paikalla, niin se tuntui järkevältä, että miksi ne ei ole paikalla, mutta just kimeran arkien aikana niin vaan niistä tuntui liit oudeltä, että jostakin ja Tästä Leoriosta ei vaan kuulu yhtään mitään. Että se vaan katosi kokonaan niin kuin omaa ulottuvuutta, se sarja sen kimeranarkin ajaksi. Toisaalta mun mielestä toi anime kyllä teki tosi hyvin vielä ton kimeraarkin, Koska se mohengassa se oli tosi tylsä ja huonosti tehty. Joo siis ei sillä että se on just niinku mä sanoinkin, niin se on itsessään tosi hyvin tehty. Siinä oli ihan sairaan ja juttuja. mutta se vaan tuntuu niin ouvolta osana just muuta hunuua. Joka oli kyllä ihan sama ongelma mun mielestä tossa. Greed Islandissakin, joka tuntui just semmoiselta, että toki on ke yrittänyt, että nyt on pakko keksiä joku tämmönen juttu, mit mitä voisi tehdä sillä aika kun jotakin järkevää tälle sarjalle. Mun mielestä toi Kimeraan tärkeä, ei tuntunut niin irralliselta kuin vaikka Greed Island, joka sen sijaan sille ei nyt vaikuttanut olla tekemistä yhtään minkään kanssa, etenkin, etenkin kun ne päätyy sitten vaan Kimeraan tärkiin siitä. Saaralta loppujen lopuksi. Mun mielestä tämä Kimera Antark oli tavallaan tuolle Dark Continent-arkille just niin kuin toi Megumi-chan sanoi, että, että niin, tota, prologi sille. Ja sillä tavallaan pohjustettiin, että mitä siellä muualla maailmassa saattaisi olla. Joo. No. Mitä Walteri on mieltä tästä kaikesta? Oot ihan hiljaa. En mä ollut mitenkään erityisen hiljaa, et vaan kuuntele mua. Ei mut... <köhön> Siis, nyt kun mä rupean jälkeenpäin miettimään, niin Creed Islandin ongelmahan oli tietysti se, että se ei edistänyt mitään oikeastaan. Se oli oikeastaan vain sellainen training -arkki ennen Kimeraa, joka oli tietysti pakko olla, koska jos jäbät olis mennyt suoraan huutokauppa-arkista niin nehän olisi saanut pataansa kuin viimeistä päivää. Et se oli tietysti ihan kiva, että siinä oli se. Vähän pysty treenaamaan välissä, mutta en mä tiedä kuka niistä treenausarkeista tykkää, jos ne kestää ihan sairaan monta jaksoa. Nee. Island Islandikin oli taas just semmonen, että se oli, no okei, se ei ollut välttämättä niin nautitittavaa, kun mä katsoin sen siinä digisyöpän vuodelta 2003, mutta se oli just sellainen, että siinä oli ihan järkevästi se, että ne pääsi treenaamaan ja siellä esiteltiin pari mielenkiintoista hahmoa, ja, mutta sekin olisi ehkä, että jos se olisi tapahtunut niin jossakin muualla kuin siellä Grid Islandilla, että se itse peli siinä oli vähän semmonen, ehkä tämä ei ole kovin järkevä juttu. Se oli vähän höpö, joo, mutta... Toisaalta se kuitenkin sit pohjusti ihan kivasti kimeranti ja mä kyllä tykkäsin kimera esimerkiksi siitä, että Kaiton hahmo tuotiin niin paljon esiin semmoisen uutena mentorina bisketin jälkeen, ja sit siitä tuli selkeä motiivi, minkä takia kimera -antti oli sit koko ajan jännää, mut on se tietysti huono vähän semmonen hassusari, mä ehdin katsoa sen vanhan version tuossa mukavasti pois alta, ennen kuin tää kimera -antti loppukaan. Olikohan se just loppunut, kun mä sen katoin, mut kuitenkin, niin kyllä siinä mun mielestä silleen, kun sen kattoo sen vanhan version ja on nähnyt uuden version jo, niin vaan, voin vaan miettiä, että yrittääkö tämä oikeasti olla yksi ehjä sarja. Koska sekin, mitä paljon hunus kehutaan, noista, miten ne nen toimii, ja mikä, miten se järjestelmä, energiajärjestelmä toimii. Niin sekin on kyllä vaan semmoinen, että kun me ollaan kehitetty systeemi, niin sitten me voidaan alkaa rikkoa sitä kuin viimeistä päivää. Mut... Miten ne mukaan rikkoa sitä? No siis sekin, että jokaisella jäbällä on yksi erikoisalue, jossa se on sit tosi hyvä, paitsi sitten heti kun kurapika tulee ruutuun, niin kyllä se voi olla kaikessa hyvä, jos se <tos> on silmät punaisen. <tos> Tämä <tos> on niin mun mielestä ihan puhdasta semmoista Kinokon asuntason kirjoittamista. <tos> kinokon asun, mä aina nauraa sitä, että se koko näitä alkaa sillä, että meillä on super joka osuu aina sydämeen, ja sitten se ei osu sydämeen <tos> ensimmäisenä kerralla. Se no iku... mutta mun mielestä hunussa oli enemmän, että eikä se ollut mikään Wongiko, se nyt oli, joka kertoo, että miten nen voimat toimii. Niin... Wingsan. Joo, Ving. Niin kuitenkin se että se oli mun mielestä vaan semmoinen matalemman taso jätkä. Että se vaan ei niinku ollut tietoinen näistä, just, kun siis Hunter näistä SOCin eliittityypeissä on, jotka kykenevät siihen, että niillä on enemmän niinku voimia. Ja kurapikallakin tää selitettiin just, että se teki se sopimussysteemi ja sehän sama juttu sitten toistui periaatteessa Goniilla, että Goniikin teki just sen sama asia ja sai yeah, supervoimansa. Mutta se, sopimus, se sopimussysteemi ei tainnut pätee niihin kai silleen, että se saa kaikki voimat, vaan se taisi saada ne ihan muutenkin. Että se sopimussysteemi sitten vaan toimi sillä, sillä sen chain jail-hommalle. Sillä, sillä kyllä taisi olla ihan huvin vuoksi vaan ne kaikki voimat, kun se muutti punaisiksi Ei Eikö niin, niihän sillä oli, se tuli sen veren kautta joo, se, niin kun se oli sitä kaania. Just toi mitä huutakauppa kohdalla kovasti painotettiin sitä, että pitää uhrata jotain, että saa enemmän voimaa, niin kuka siinä kurapikainen Goni lisäksi uhraa koskaan mitään? Kaikilla no, muilla vaan niillä... on. Mieti kaikki Antteja, murkku jolla on meen voimat Ne oli just semmosia perseesteriä, joilla jotain random voimia vaan, jotka sit tuo tavallaan niiden persoonaa esille, mutta ei ne no mitään joo. uhrannut sitä niin, varten. Mutta mut se uhraaminen toisaalta vaan pääti sitten siihen siihen Yhteen, mikäs se nyt olikaan, Conjurerin, että niiden piti tehdä se so Aha. Sopimus, sopimus Eikö se mukaan muidenkin pitänyt tehdä se sopimus? Mutta mä lähinnä mietin, että eikö se sopimus ole just semmonen, että Jos sulla ei muuten ole tarpeeksi, niinku, sä et ole tarpeeksi niinku, treenunut ja tälleen Niin sit sä saat sille semmonen niinku, häksi periaatteessa, et, että nyt on voimaa, mutta sit se rajoittaa sua Eikö ne antit vaan ollut, niinku, ne oli vaan niin vahvoja, kun ne kerta nyt paljastui, että ne oli sieltä Dark Continentilta voi olla, että mä puhun vaan höpöjä. No ehkä tää kertoo jotain siitä systeemistä, jos meillä on kolme ukkoa ja kaikilla on ihan eri käsitys, miten se toimii. Niin. Mäkin oon sen kaksi kertaa sen selityksen nyt kuunnellut läpi, ja Gourimi on lukenut sen mangasta, ja sen jälkeen molemmat animet vai toisen animen pelkästään. Molemmat. Molemmat, niin edelleen voidaan vääntää kättä, että sitten, että miten tämä systeemi edes toimii. Että ehkä se ei ollutkaan loppujen lopuksi se hunun se hyvä osuus, se, että miten se voimasysteemi toimii. Ja mikä hitto se yksi murkku, se susijävä. Silloin oli joku ihan helvetin tyhmä systeemi, miten senkin voima toimi, sillä oli nyt jotain kyssäreet ja sitten mitä ihmettä. Niin just tuollaiset aivan käsi ei hitto, jos se leijonajävä jolla oli se iPod, josta tuli lappu, joka sen piti repiin, että se voima alkoi toimia. Ei tässä ole mitään tolkua. Miksi se vaan voi toimia? No, se on, no joo, kyllä se on lähtenyt leviemään käsi tuossa just kimeraantituussa, mutta se siis sille on se, jos sitä ei niin pitkästi rupea miettimään. Se on just semmoinen, että siinä on kuitenkin jotkut säännöt periaatteessa olemassa, sit, ja sitten sillä saadaan aikaan tosi mielenkiintoisia juttuja, niin en mä tiedä, haittaako se mua ainakaan, että jos se joo, menee ja, höpöksis sitten loppujen ja, lopuksi. Joo, ja Kimera Antissakin, se oli vähän semmoinen harkki, että siitä haluaa muistaa vaan ne kivat jutut, mitä tapahtui. Että, ei, esimerkiksi et, sitä ei halua muistaa, että siinä mentiin noin kaksi sekuntia eteenpäin <tos> per jakso. <tos> joo, sitäkään ei halua muistaa. Ja sitten sit ei halua muistaa sitä, että Niitä jaksoja, missä mentiin vain kaksi sekuntia eteenpäin, missä oli pelkkiä muurahaisia. Tai siis ei näitä päämuurahaisia, vaan näitä octopusseja näitä ja sitten niitä sinisiä. kuule, hau, oli paras jätkä. Kyllä mä muistan, että me oltiin kaikki, me katottiin kolmisteen ja mun mielestä Vaasassa silloin joskus helmikuussa katsottiin se jakso, missä oli just pelkkiä oktopusseja. Kyllä me tarvittiin kaikki olla aika leuat rinnassa siitä jaksosta silloin. Edellinen jakso oli täällä nolleusta, jotain siisti settiä. Toisaalta Kimera Antarkin todellinen johtotähti on Neteron lisäksi mun mielestä kuningas murkku, ja se oli mun mielestä tosi kyllä. hyvin kirjoitettu hahmo ja sen kehitys. Joo, oli se. Joo, ja mä, mä kyllä rakastin sitä, rakastin sitä niitä kunin, kuninkaan, sitten tämän, vitsi mikä on tytön nimi nyt, oli... Räkä Räkä Räkä tytön. Niiden suhde oli kyllä niin paljon paremmin tehty kuin Mangassa ikinä. Ai oli... oli... se oli kohenneltu. No mun mielestä. Joo, okei. Okay. No mun mielestä toi anime nyt muutenkin on vähän koherentimmin tehty kuin se manga muut. No joo, Tokasilla tuntuu olevan se just silleen, että sillä on se idea, mutta kun se ei jaksa piirtää kunnolla esimerkiksi, niin se vähän syö sitä nautintoa siitä sitten. Varmaan sen pystyykin sovittamaan paremmin, kun, on, kun se on aloittanut Kimeraan, niin se ei ole tiennyt mitä, yhtään, mitä siinä tulee tapahtuja nyt kun se on ollut sit koko setti tiedossa, niin sen on voinut tehdä järkevästi. Mutta... Jep. Ja muutenkin Hunushan nyt on ollut näin pitkäksi saunensarjaksi, niin tosi tiukka visuaalinen ohjaus. Joo. Ei ole tullut semmoista herppaderppaa, että siellä on yksi, jatkaa niin animoinut koko jakso yksi, sille yhdessä päivässä, niin kuin jossakin OneBisissa on käynyt. Että... Kyllähän siis Hunus oli, jos sitä yhtään tarkemmin katsoo, niin yleensä meni silleen kuuden jakson sykleissä silleen, Kuudesta jaksosta kahdes oli tosi hyvät animaatio niin ne näytti tosi hyvältä ja neljä muuta oli sitten puhdasta paskaa, mutta, no joo, mutta sekin oli ei koskaan kierretty. liian paha. Niin, sekin oli periaatteessa kierretty sillä, että... Animaatiota ei ollut niin paljon, mutta ne stillikuvia oli käytetty paljon niin kuin aikaa. Että vaikka se olikin silleen, että jaksossa on viisi frameja koko jaksoa niin kuitenkin tuntui siltä, että siinä koko ajan on jotakin meneillään. Joo, ja sitten kun siinä oli siisteä juttu, niin oli kyllä ihan sairaan siiste. Ja se Joo. pätee mun mielestä vanhankin versioon. Se, että sä muistat, että vanhassa versio oli paljon siistejä juttu, niin ne samat jutut oli kyllä tehty tosi hyvin tuossa uudessakin versiossa. Joo. Mun pitää oikeasti joskus ihan lähteä tämän alkuperäinenkin sarja ihan ykösjaksosta menemään. Mikä näistä nyt on sun alkuperäinen sarja? Sanoinko mä alkuperäinen? Sanoit, Uu, se siis uutta? mä just tätä uutta. Joo, sä vihdoin, saat legitimaation silläkin, että sä oot lisännyt vaan, sä oot nähnyt sen kokonaan, vaikka sä oot skipaannut ensimmäistä 80 jaksoa siitä. Joo, mä merkkaan sen revatsotuksissa. <laughs> Hyvin tehty. Hu hunosta kyllä jäi vielä tosta uudesta versiosta. Tosi hyvä fiilis siitä, tuosta Kimeraan tarkesi, oli se kontrasti tavallaan ihmisten ja muurahaisten välillä ja mitä se kääntyi ympäri. Että lopulta nämä muurahaiset olikin itse asiassa inhimillisempiä kuin ihmisiä ja, ja näiden ihmisten julmuus ja tuhoamishalu oli vaan liikaa ymmärtää näille muurahaisille, joka sitten lopulta kääntyi niiden häviöksi eikä sitten se, että joku vaan väänsi, että tossa mulla on uusi supervoima ja nyt sä kuolit. Missähän vaiheessa toko senkin päättänyt, että se tekee niistä muurahaisista niin järkeviä hahmoja. Mitä mä ainakin itse muistan, niin eikö ne siinä ollut arki alussa Ne oli vaan semmoisia tappokoneita, jotka ei ikinä miettinyt yhtään mitään. No ne palveli vaan sitä kuningatarta siinä niin. ja tappoi kaiken, mitä tulee vastaan. Joo, mutta sitten toisaalta mun mielestä sitä ei vedetty ihan noin hatusta, kun ehkä tuosta voisi kuvitella vaan esimerkiksi tää kuningattaren suosikkipalvelija, joka olikin se poika uudelleen syntyneenä, joka joka sisko kuoli siinä alussa tämän. Joo se koltti koska se nyt oli vaikka niin, joo koltti joo. Mun mielestä se oli inhimillinen koko, koko niitä tota, ajan ja sitten se vaan tajus että, että hei nähähän onkin aika inhimillisiä tunteita että mä voinkin ajatella itseä. Joo ihan häiset, totta. Mä olin nohtaa hir... koko kolt hahmon kyllä Niillä oli hirveän nopeaa vaan se niiden evoluutio ja kyky muuntautua, muuntautua ja mun mielestä se selittyy, ainakin paskapuhetta mutta uskon tyylillä se selittyy niin toto, tällä, että miten ne miten ne jotkut, kun ne näki maailmaa, alko, alkoi sitten ymmärtää. Ja esim. Kuninka, kuninkasta tuli tosi synppisiä ihan. Joo. Joo, se kuninkaan kehitys oli minusta ihan sairaan hyvin tehty kyllä. Se oli koko hunun varmaan suosikki suosikkiasias ja sen suhde koomukin. Ei hitto se lopetus siihen. Oli Joo, se, niin. ei, muutenkin se koko niinku arkilopetus. Ylipäänsä miten se, niinku, se... Kun ajattelin, että kun sitä Mitenkaan tämä nyt kesti tämä arki puolet sarjasta, niin oli vaan kyllä semmoinen, että ei ne voi, niin kuin, tästä ei voi tulla tarpeeksi isoja payoffia loppujen lopuksi. Tämä on niin paljon build upia tullut tähän. Mutta silti se, miten ne ratkaisee, että siinä ei ollutkaan loppujen mitään jää sairaan isoa taistelua alaa joku Dragon Ball Z, vaan se olikin just semmoinen, että he he he, tämä kuolekin sairauteen. Niin... Joo. Sorry. Ei tuntunut semmoinen, ei tullut semmoista fiilisä, että mua on huijattu katsojana, vaan se tuntui että tämä on oikein nyt. Se kyllä osas yllättää. Mä pelkäsin sitä lopetusta ja olin sit ihan sairaan tyytyväinen, miten hyvin se pelasi sen. sitten sit jopa mun mielestä vähän tuntui hassut jatkaa sit siihen election-arkiin, joka oli hirveän joutava kaikkeen muuhun verrattuna sitä ennen. Toisaalta sekin oli taas kiva sit nähdä niitä hunuhahmoja välillä, vaikka kurapika ei päässyt vieläkään ruudulle muuta kuin pari kertaa näyttämässä vihaisella. viimeisessä jaksossa, kun se oli siellä huoneensa istuskeli, ja sillä oli niitä Siille silmiä viin. kerättynä paljon Joo. enemmän. Mitä sä otta siitä mieltä, kun siitä nyt jonkun verran puhutte, mitä jos hunu olisi ihan rehellisesti vaan loppunut? Niin kuin sille, että se olisi ollut loppu, kun se saa, Gon saa sen djinin kiinni. Se olisi ollut niin kuin siinä, koska sehän on ollut koko ensimmäistä, 148 jaksoa vai mitä tuota nyt on ollut, niin se on ollut se kantava motivaatio Gonille, että mitä se tavoittelee elämässä ja sitten se on saanut sen. Niin onko siitä tarvetta sitten oikeasti lähteä jatkaa. Kyllä siinä se, on potentiaali, mun mielestä on. Siinä on niin potentiaali. paljon jätetty hahmoja ja juo, kaikkia juttuja auki. Hisoka on jäänyt ihan kesken hahmona, Kurapika on aivan kesken. Siinäkin mun mielestä pitäisi saada jonkun lopetus sille hahmon arkille. Jotenkin, jos nämä saisi kaikki jotenkin järkevästi lopetettua ja se olisi vaikka joku oli anime original ending, niin, niin. sitten se olisi toiminut ehkä. Ehkä mulla olis... on se, että mä pelkään sitä, että mitä siellä on tulossa seuraavaksi. Mä niin, en siis niin, niin, Mä en enää luota, että tokasi saisi mitään aikaiseksi. <lipi> mä, mä kyllä on vielä radikaalimpi turvassaan verrattuna, että mä en olisi millään antanut anteeksi, jos anime <lipi> olisi, olisi jotenkin lopettanut on tohon, koska kun mä luin just sen Megumin kommentti siitä hommasta. Niin tota, tai 147 jakso oli prologia, tää 148 oli epilogi itse asiassa tälle. Mun mielestä se oli niin osuvasti sanottu, ja toi Dark Continent, se on niin mielenkiintoinen, ja mun mielestä se iso idea sitä sarjaa voisi just olla siinä, että et itse asiassa nyt kun tää yksi, saav, yksi tehtävä on saavutettu, niin koko maailma ei, maailmankaikkeus ei lopukkaan siihen, vaan Joo. elämä jatkuu, ja... Asiat ei ole niin narutossa. Nyt mä sain tän sasuken tuotu takaisin. Ja nyt tämä koko sarja oli tän yhden idean ympärillä, vaan, vaan ihmiset muuttuivat uusi tehtäviä ja löytää itsestään enemmän ja maailmasta enemmän. Onneksi, en, onneksi en jatkuu Mun on vaikea nähdä, että se uusi arkki tulisi mitenkään, esimerkiksi kirjoittaa kurapikan arkkiin, mitenkään niin, järkevästi. Tämäkin tarkoittaa, että ei siinä, että kyllä mäkin sinänsä haluaisin lisää hunua, mutta kun. Mä en luota siitä, että Togashi kykenee tekemään mitään järkevää niin Mä mieluummin ottaisin semmosen, joka sulki sarjan lopullisesti, kuin sen, että tehdään huonosti lisse. Toisaalta Togashi ei pettänyt Kimeran Antin ni niin ei se nyt saa pettää myöhemminkään. Joo, mä, mä, mä luotan Togashin. Se oli niin hieno tunne tossa viimeisen jakson lopussa, kun siinä vielä näkys Spy ja General. Se yksi kahden sekunnin frame oli vaan niin, niin hieno kohtaus, että Melkein liikutuin. Joo. No tämä just, kaikki on Togasista kiinni nyt sit tässä vaiheessa, että jos se nyt saa itseä niskasta kiinni, niin hunu voi, voi jatkoa ihan sairaan siistinä tai sitten sitä voi tulla ihan täys No vaikein kuvitella, että Tokas pääsisi ikinä oikeaan se viikkotahtiin kiinni. mutta niin. onnohan on Mut Se on johonkin tahtiin kiinni. Ja vaikka siirtäisi sitten kuukausittaiseksi sarjaksi, mutta kunhan niin. jotakin saataisiin aikaa, eikä se olisi tämmöistä sattuanvarasta pelleilyä koko ajan. Toivottavasti Tokas on vielä elinvuosi ja tarpeeksi, tarpeeksi monta kymmentä jäljellä, että se ehtii kertoa sen tarinansa loppuun, koska muuten Ei. kyllä saattaa jäädä vähän harmittaan. Jep. Mutta ehkä kahden mangakan parisuhteesta syntyy sitten lapsi, joka on maailman paras mangaka, joka voi viedä sen tarinan loppuun. On aika varma, että gene jo, lähettää terveisiä. Voi <tuh> <tuh> <tuh> Goro. Joo, no eiköhän siinä ollut hunustat ihan tarpeeksi. Jos ei jään hampaan koloon mitään. Eipä mulla. Meillä on tästä tunti nyt jo matskua kasassa. Niin, pitäisikö me vielä loppuun vähän hehkuttaa Aoi Honouta ja sitten pistää pakettiin? Käsitelleks me Haikius, kun sä oot kattonut se? Joo, puhutaan sitten siitä myöhemmin. Okei. Okay. Jep, no Aoi Honoa, pitäiskö me esitellä tää sarja nyt, kun tää on just se, että välttämättä niin moni ei oo kuullut tästä, kun tämä ei animea kuitenkaan oo. Myy se ihmisille. Minäkö myyn? Noniin, olipa kerran jätkä, joka oli samassa koulussa. Hideaki Anno ja kaikkien muun siistimpi Gainax-jätkien kanssa. Sitten siellä tapahtuu siistejä juttuja ja heitetään referenssiä 80-luvulla. <laughs> minusta tuntuu, että tämä on ehkä huono myymään tätä se voi olla, mun mielestä se idea tai siis ne referenssit ei ole siistejä vaan se on siistiä, että siinä Joo, ele, se... eletään niin täysillä siinä sen ajan niin, siis se, se referenssit tuo siihen semmoista lisää fiilistä mutta ei se, ole, se on just niin hyvin tehtyä komediaa että jos näin huomaat ne, niin se on vaan semmoinen että ebin, eikä se ole semmoinen nyöaruko joka on, jos et huomaa referenssejä niin sä et tajua mitään, mitä tässä tapahtuu oliks Gorimuki kattonut Aoi honota? Meinasin Kymmenen minuuttia aloitin ja sitten sit mun piti lähteä töihin. Voi ei. Tämän, tämän kästin jälkeen pistät heti pyörimään sitten. Kyllä mä sen katon, juu. Mut tossa osa on se alkoi tosi hyvin silleen, että tämä meidän päähenkilö, mikä se oli, Moeru Honoo, joka tapauksessa honoa Kun, niin se alkoi hauskasti, että se oli semmoinen sairaan ylimielinen jätkä, joka oli koko ajan... Niin kuin, että se on paras ikinä, vaikka se ei mitään saa aikaiseksi, mutta se on vähän mun mielestä se hauskuus lähtenyt siitä tätä sarjaa aikana menemään, että mä toivoisin, että se olisi jotenkin kehittynyt ihmisenä, mutta eipä ole tapahtunut, että se huumori on siirtynyt sitten ekojen jakson jälkeen ihan täysin tähän hideäkin Annan posseja, jotka on ehdottomasti se sarjan paras Antti ollut sitten jostain viitoisjaksosta asti. Joka on ehkä vähän surullista noin oma elämän kerralliselle mangalle. Mut. Niin siis tälläkin hetkellä Anno Annon Posse tekee Daikonin opening animaatiota Daikon kemuihin, joka on semmoinen video, jonka aika monet on nähnyt. Ja siihen tommoisen, niin mä en tiedä kuinka fiktiivinen konteksti se on silleen, mutta kuitenkin sen, että saaminen on mun mielestä hirveän nautinnollista ja sellaista niin antoisaa katsella, miten ne helvetin nörtit, tyhmät, oudot tyypit väsää. Niitä piirrettyi siellä. Se on, niin se on mulle se selling point siinä. sitten oikeastaan niinku omat mangakekeilyt ja kekelyt on ollut sit vähän semmoista, että nämä ei ole yhtään niin jännittävää, koska no, Anno on tuo... vaan niin paljon kiinnostavampi hahmo. Niin. Hono alko jännästi, mutta se hahmona on vaan jäänyt semmoisen se ihmeelliselle vauvan tasolle, että se vaan on vieläkin semmoinen tohella. Niin. Se just mielenkiintoisinta on ehkä just se, että sen lisäksi, että tämä on niin hyvä sarja muutenkin itsessään, tämä on hauska ja toimiva, niin sitten saadaan tämmöistä kontekstia niin oikeaan maailmaan tapahtumiin. Sitten kun tämä sarja on loppu, niin siitä voi suoraan siirtyä katsomaan Otakunnon videota, joka on käytännössä Aoi Honoa 2. Jos se haluaa noin ajatella, paitsi siinä ei ole sit honota enää ollenkaan, niin, se ei kyllä haittaa yhtään. Ja se on paljon fiktiivisempi sarjakin, mutta... Just tämmöinen, että se jatkaa se tarinaa silleen periaatteessa. Sitä tarinaa, joka muodostaa pohjan sille nörtteilylle, mitä me tässäkin nyt teemme. Niin. Siinä on oma kaunea tois... siis Hono... Hono on mun hyvä hahmo vaan sen takia, että sille on olemassa se oikean elämänvaiastinen, joka on oikeasti tehnyt juttuja, jotka on tuttuja meille, vaikka ei nekään hirveän tuttuja, eikä varmasti tuttuja kaikille, niin se on kuitenkin jotain konkreettista. Jos se olisi täysin fiktiivinen hahmo, niin voisin kyllä repin ja pelihousu niin siinä vaiheessa. Joo, on se hauskaa sinänsä just, että kun tämä kovin moni Euroman Blazing Transfer studenttia on nähnyt, mutta meistä kaikki ollaan katsottiin porukalla silloin. Se, että se siinä sarjassa alkoi yhdessä miettimään, että se tekee sen skifi-komeidia kouluhommassa, jossa taistellaan yhdestä tytöstä, niin sitten tuli semmoinen, että ei vitsit. tää on just se sarja, mikä me ollaan kaikki katsottu porukalla. Semmoiset. Tuo siihen hyvää fiilistä, ja sitten Annon porukka on mun mielestä ihan hahmoinakin, on niin kuin kiinnostavia tyyppejä. Joo. Ja siinä on kyllä jännittävää, miten se esittää sen Annon porukan Yamagan, joka myöhemmin perustaa sitten Gainaksi, koska se esittää sen jätkän joka ei tee mitään, mutta vaan niinku loiseläjänä siitäkin tulee myöhemmin jätkä, joka sit ohjaa esimerkiksi Wings of Honneamisen elokuva, joka on korimin suosikkielokuva, jonka se on Kato, en, mä en en kerta. Kään, katsonut. piti katsoa sekin yhdessä. Niin, milloin katot? On kyllä hyvä leffa. Katsotaan seuraava kerran, kun nähdään. Joo. Mitä niin? En mä kyllä tiedä, onko meillä muuta sanottavaa Aihonosta kuin, kuin se, että se on ihan sairaan hyvin toteutettu, hauska sarja ja kaikkien pitäisi katsoa se. Joo, se on myös kiva, että sekin, että se on live action sarja, joka on tietysti todella ällöttävää limaista, mutta se pelaa senkin mun mielestä hyvin, koska se ei mitenkään rajoitu siihen. Se ei rajoita sitä, että se on live action, vaan siinä käytetään ihan helvetin tyhmiä, omituisiä. Kamerakikkailuja ja piirretään päälle välillä. Ja siinä on visuaalisesti kaikkea eloisaa ja hauskainta, takia siinä ei tuu semmoista ankeita live-action-fiilistä. Ja sekin, että okei, okay, japanilainen näyttely on vähän hassu, mutta koska Aihono on niin yli yliveijätty näyttely, kuuluu tähän sarjaan. Joo, ja se on tästä. Koko a, ajan. jotkut Twitterissä, että Aihono ei ole pelkästään ylinäyttely, että Aihono on mega-näyttely. Nimenomaan. Ja se, se kyllä mun mielestä on ihan osuva heitto tälle sarjalle. Että... Ja se toimii mun mielestä tosi niin. hyvin siinä. Se tuo tosi paljon fiilistä tähän sarjaan ja sitä komediaa paranee siitä tosi hyvin. Että... Joo, ja se jotenkin saa siis, vaikka ne on niin koululaisten räpellyksiin, mitä ne tekee, niin siitä tulee semmoinen fiilis, että nyt tehdään jotain isoa ja merkittävää, kun ne koko ajan kaikki asiat on esitetty niin isoina ja merkittävinä. Tietysti se vähän alkaa toistaa niitä omia visuaalisia kikkojaan koko ajan, mutta ei se oikeastaan sillä lailla haittaa. Ja varsinkin, jos tämä nyt jää vain yksitoista jaksoksi sarjaksi, niin se ei kerkiä kuluttaa sitä vitsiä ihan täysin puhki. Onko se yksitoista? Vissinki. Tänään tuli 10 jakson Niin, subit. että ensi jakso on hyvin mahdollisesti se viimeinen. Suruun päivä. Mutta tähän tosiaan sama ohjaaja on ohjannut aiemmankin tämmöisen tosi suosituin live actionin Jussa Yoshihikon, jos olette kuullut. Mä oon kuullut siitä sulta. Onko se yhtä nörtti? Se ei ole nörttiä, mutta se on... Sama, tosi saman tyyden, että siinä on kiertetty aika monta näyttelijää, että tämä just Annon porukan jamaa on budha siinä sarjassa ja se aina kertoo elämän elämänviisauksia niille päähenkilöille siinä sarjassa. Se on just se on käytännössä Dragon Quest-parodia se sarja. Aa, joo, ja sit se ympärillä. Saatan, saatan muistaa. Siinä just esimerkiksi pahis, joka nuolee omaa puukkoa ja sit se onkin myrkytetty se puukko ja se kuolee siihen. Mä oon aina halunnut tehdä ton jossain. <laughs> niin. se, se on oikein... Samalla lailla viihdyttää kuin on vaan se, että kun se vielä liittyy oikea elämän tapahtuminen, se lisää vielä sitä nautintoa. Niin, ja nautinto ne harrastaa asia. samoja asioita kuin sinä. Niin. Mehustelee Sakuga. <laughs> se oli kyllä, joo, tosi hauska kohtaus, kun se mehusteli sitä Cyborg 009-openingia. Tämä on Feeliksin niin katon sakuga pork mutta joo, ei meillä enempää ole että aletaanko me lupettelemaan tähän. Otetaan ah, ja nyt korimin Audacity kaatui. <laughs> Toivottavasti ei. ei. Eipä, nyt, eipä nyt pilkata mun Audacity. <laughs> ei ole kaatunut tänään kuin kolmesti. Mutta ei siinä muut. Kiitos kun kävitte taas puhumassa ja ensi kerralla olettavasti puhutaan taas vähintäänkin toisen teistä kanssa. niin. <laughs> Se, sen vakiojäsenen meistä. Niin. niin. Noni, moro. moro. Hyvästi.